І посміхнулась, трохи схиливши голову набік. Я спізнилась. Ні, зовсім ні, відповіла Берта. Проходьте, і вона повела її під руку до їдальні. Що ж було такого в дотику цієї прохолодної руки, здатної роздмухати палаючий вогонь блаженства, з яким Берта не знала, що робити. Міс Фултон не дивилась на неї, потім вона взагалі. Рідко дивилась на людей. Її очі були напівзаплющені і дивна легка посмішка то з'являлась, то зникала з її губ. Гаррі насолоджувався вечерію. Це було йому притамане. Хоча не те, щоб він такий народився, чи вихвав у себе звичку вихваляти їжу та впиватися своєю безсоромною пристрастю до білого м'яса Амара та фісташкового морозова, зеленого та холодного, як повіки єгипетських танцівниць. Він підняв на жінку погляд і сказав «Берто, суфле чудове!» Від радості вона була готова заплакати і як дитя. Чому сьогодні вона відчуває стільки ніжності до всього світу? Все було добре, все було гаразд. Щоб не відбувалось, все здавалось лише додавало блаженства і в так переповнену чашу. І все ж в глибині свідомості цвіло те грушеве дерево. Зараз у світлі місяця бідного Едді. Воно має бути срібним. Срібним, як місіс Фултон, яка крутила мандарин у своїх тонких пальцях. Таких блідих, що здавалося вони випромінювали світло. Вона просто не могла зрозуміти, як їй вдалося так точно і миттєво вгадати настрій міс Фултон. Це здавалося дивом. Так, вона ніколи не сумнівалася в своїй правоті. І так, про що тут взагалі сперечатись? Зовсім немає про що. На мою думку, таке дуже рідко трапляється між жінками і ніколи між чоловіками, подумала Берта. Але поки я буду готувати каву у вітальні, можливо, вона подасть знак? Це точно мається на увазі. Вона не знала, як і не могла уявити, «Що станеться пізніше?» З цими думками вона помітила, що розмовляє та сміється. Їй доводилось говорити, щоб не розреготатись на повний голос. «Я маю засміятись, інакше я помру». Коли Берта помітила кумедну звичку личка, говорити щось у корсаж сукні, ніби вона зберігала там крихітний потайний запас горіхів, доводилось впивати нігтями в долоні, щоб не залитися Натучним сміхом. Нарешті все закінчилось. Ходімо, я покажу вам свою нову кавоварку», – запропонувала Берта. «Ми купуємо нову кавоварку лише двічі на місяць», – сказав Гаррі. На цей раз личко взяла її під руку. Міс Фултон, схливши голову, пішла за ними. «В кам'їні засало полем'є, перетворюючись на червоне гніздо». «Стривайте, не вмикайте світло, тут так мило!» І вона відразу схилилась над каміном. «Мерзне без свого червоного вовняного жакета?» – подумала Берта. У цей момент міс Фултон подала знак. «А у вас є сад?» – запитала вона спокійним і навіть сонним голосом. Це було так вишукано з її боку, що Берті не залишалось нічого іншого, як слухатись. Вона пройшла через усю вітальню, розсунула штори та відчинила великі вікна. Ось, на видиху, сказала вона. Тепер вони стояли пліч опліч і не зводили погляду із струнких квітучих дерев. І, хоч дерево було нерухоме, здавалось, що воно подібне до полум'я свічки, тягнеться вгору, спрямовується вгору, тремтить у яскравому повітрі, стає все вищим і вищим поки вона стежить за ним, майже до краю круглого срібного місяця. Як довго вони стояли, обидві, ніби спіймані вколо неземного світла, які чудово розуміють одне одного твори з іншого світу. Гадали, що ж їм робити в цьому світі з усім цим блаженним багатством, що горіло в грудях і опадало срібними квітами із волосся та рук. «Назавжди, на мить», – міс Фултон пробормотіла. «Так, саме так». «Чи Берта це все вигадала?» І ось вона увімкнула світло. Личко зробило каву, а Гаррі сказав. «Люба, міс Найт, навіть не питайте про мою дитину. Я її зовсім не бачу. і Я не буду відчувати до неї жодного інтересу, допоки в неї не з'явиться залицяльник». Мордочка на мить звільнив око з-під скла, але відразу сховав його назад. А Еді Ортон допив каву і відставив чашку. З таким стражданим виразом обличчя, немов побачив павука. Я хочу дати молодому поколінню шанс. Я переконаний, що у Лондоні надлишок першокласних ненаписаних п'єс, і я лишень скажу їм Ось театр вперед! До речі, Любий, я займуся декоруванням кімнати для сім'ї Джейкоба Нейтена. О, як би мені хотілося зробити це все в стилі смаженої риби. Спинки, стільці, вигнуті у формі сковорідок. Вишиті кибочки смаженої картоплі на шторах. Біда наших молодих письменників у тому, що в них усе ще надто багато романтики. Неможливо пуститися в плавання, не зазнавши морської хвороби і не побігши у пошуках тазика. Та чому вони не наберуться сміливості і не візьмуть із собою ці тазики? Міс Фултон опустилась в найнижче крісло, і Гаррі запропонував їй сигарету. По тому, як він стояв перед нею, тряв срібним порцегаром і різко запитав, «Єгипетський, турецький, віргінський, тут є різні». Берта зрозуміла, що міс Фултон йому не лише набридла, але і дуже неприємна. І потім, як Міс Фултон відповіла, «Ні, дякую, я не хочу курити», можна було зробити висновок, що гостя це відчула і образилась. «О, Гаррі, не треба так. Ти дуже помиляєшся на її рахунок. Вона ж така чудова. І, крім того, хіба можна інакше ставитись до людини, яка так багато для мене означає?» «Сьогодні увечері перед сном». Я буду намагатись розповісти тобі про те, що сталося, про те, що ми обидві відчули. За цих думок у голові Берти промайнуло щось дивне і навіть страшне, і це щось сліпе і усміхнене прошепотіло їй: "Скоро ці люди підуть, і в будинку стане тихо-тихо. Згасне світло, і ти залишишся з ним наодинці у темній кімнаті". У темній постелі. Вона схопилася зі стільця і підбігла до рояля. «Як шкода, що ніхто не грає!» – вигукнула вона. «Як шкода, що ніхто не грає!» Вперше в житті Берта Янг бажала свого чоловіка. Вона любила його, точніше вона була закохана в нього в усіх інших відношеннях, але не в цьому. І ще вона, звісно ж, розуміла, що він інший. Вони часто це обговорювали. Спочатку її дуже турбувало усвідомлення, що вона холодна. Але через деякий час це перестало здаватися важливим. Вони були повністю відверті один з одним. Такі близькі друзі. У цьому виявлялася їхня участь. Але зараз пристрасть. Пристрасть – це слово жалило їй гаряче тіло. Невже до цього вело відчуття блаженства? «Моя Люба», – раптом промовила місіс Норман Найт. «Ви знаєте, як нам соромно, але ми живемо в Хемстеді, і ми заручники часу та залізничного розкладу. У вас було дуже приємно». «Я проведу вас», – сказала Берта. «Така рада, що ви прийшли, але вам не варто запізнюватись на останній потяг. Це було б жахливо, чи не так?» «Нейт, келих візки на доріжку», – запропонував Гаррі. – Та ні, дякую, старий. Берта, стискаючи на прощання його руку, місно стиснула її на знак подяки за таку відповідь. – До побачення, добра ніч, – вона із верхньої сходинки, відчуваючи, що колишня її сутність прощається з ними назавжди. Коли вона повернулася до вітальні, інші гості теж збиралися йти. Можете поїхати з нами в таксі. Я буду дуже вдячний, якщо мені вдасться уникнути необхідності знову їхати одному після такої страшної історії. Таксі на стоянці, на вулиці, кілька метрів звідси. О, як зручно! Зараз я тільки вдягну пальто. Міс Фултон попрямувала у передпокій, і Берта пішла за нею, але Гаррі практично. Відштовхнув її. «Давайте я вам допоможу». Берта зрозуміла, що він шкодує про свою грубість і не стала робити йому зауваження. Іноді він був таким хлопчиськом, таким імпульсивним, таким простим. Вони залишилися вдвох. І Еді біля каміна. «Цікаво, чи ви читали нову поему Білта «Тельбот»?» Тихо спитав Еді. «Вона чудова. В останньому випуску антології». «У вас є? Мені б дуже хотілося показати вам цю п'єсу. Вона починається з неймовірно красивого рядка. Чому завжди має бути томатний суп?» «Так, я маю цей випуск», – відповіла Берта. Вона безшумно підійшла до столу навпроти входу до вітальні, і Аді так само безшумно пішов за нею. Вона взяла невелику книгу і передала йому. Ніхто не видав ні звуку. Поки він шукав цю поему, Берта повернула голову в бік перед покою і побачила. Гаррі з пальто, міс Фултон у руках. Міс Фултон повернулась до нього спиною і схилила голову. Він кинув пальто вбік, поклав її руки на плечі і люто розвернув її до себе. З його губ зірвалось. «Я обожнюю вас». А міс Фултон доторкнулася своїми пальцями з їхнім місячним світлом до його щік і посміхнулася соною усмішкою. Ніздрі Гаррі зригнулись, губи болісно скривились, і він прошепотів. Завтра. І міс Фултон на знак згоди опустила повіки. «А ось і вона», – сказав Еді. «Чому завжди має бути томатний суп?» «Як це глибоко, чи не так? Воїстину томатний суп! Це жахлива вічність!» «Як хочете?» – зазвучав голос Гаррі. «Я можу замовити вам таксі прямо до наших дверей». «Ну що ви? У цьому немає потреби!» – відповіла міс Фултон. І, підійшовши до Берти, подала їй свої тонкі пальці. «До побачення! Дякую вам!» «До побачення!» – відповіла Берта. Міс Вултон, на мить, затримала її руку у своїй. «Ваше чудове дерево!» – прошепотіла вона. І вона пішла, і Еді пішов за нею, як чорна кішка за сірою. «Я закрию!» – сказав Гаррі, демонстративно спокійний і зібраний. «Ваше чудове дерево! Дерево! Дерево!» Берта кинулась до високих вікон. «Що ж тепер буде?» Закричала вона. Але груша в саду стояла нерухомо, прекрасна, як і колись, у повному кольорі. Блаженство. Кетрін Менсвілд.